Ну, ну. Голому зібратись тільки підперезатися. Мокнучи у ванні, потім висушуючи волосся, крізь гудіння фена Софія чула зяву у собі хвиля якогось почуття, яке за звичкою почала випробовувати на кислоти. Та воно геть відмовлялося ставати гірким, квасним, набувати якихось їдючо-гадючих властивостей. Отакої. За три тижні жодного дзвінка, а вона моркоча, мов кошеня сліпеньке, тішиться. А раптом там, де він був, не було телефону. З такого дурнуватого припущення не засміятися, зайрежати годилося. Це для неї, прив'язаної до зеленого монстра на поличці чи до телефонних будок, якщо потреба в спілкуванні нагло застане посеред міста, відсутність гудка у трубці – проблема. У боса, Максима і кожного із тих крутеликів телефонна будка у кишені. Трубочка з кнопочками – Жодних шнурів, розеток, що прив'язують тебе, наче пса, до певного місця. Хочеш – у ліжку лежи, хочеш – у ванні. Тому немає виправдань для чоловіка з пищалкою в кишені. Для них не існує слова «не міг», існує тільки «не хотів». Софія заганяла глибоко до середини думку надто стандартну в своїй банальності для такої небанальної жінки, за яку себе мала. «Грається він тобою, Любонько, грається, лялечка!» Хотів – дістав з коробки, перехотів – знову поклав, чекай наступного разу. Думанька була паскудна і несправедлива щодо боса. Лялькові варіанти не котились з цієї простої причини, що ляличками на 20 літ молодшими Київ ряснів, як Херсонщина, помідорами. Молодими, тугими, цукровими. Тільки загадай, кошик привезуть до кольору, до вибору. Коли черговий дзвінок сповістив, що її чекають на подвір'ї, Софія була вже зовсім готова і до з'ясування стосунків також. Біля під'їзду її чекав не лімузин, як сподівалася, не вольво, а всього лише Максимів джип. Цього разу Фея погано подбала про відповідний антураж. Чи гарбуза відповідного не знайшла, чи щурі – у лапанках перевелися «Непередбачуваний чоловік-бос. То королівська карета, то якісь ковбойсько-пампасні варіанти». Максим виструбнив назустріч, відчинив дверця та допоміг Софії здолати трохи вищу, як у звичайних машинах, віддаль від дороги для смертний для пересування трону до джипово обраних. Робив він усе це дивно, скуто якось, однією правою рукою, не виймаючи лівої з кишені піджака, та ще й прикушував губу, рухаючись. «Максиме, ти що, хворий? Що в тебе з рукою?» стурбовано, мов, до друга чи родича звернулася Софія. «От ті лікарі, «Нічого не сховаєш», – чомусь навіть задоволено пробурчав бос, зовсім не образившись, що так і не отримав привітання. Макс трохи постраждав при виконанні службових обов'язків, але майже все вже позаду. «Служу рідному шефу», – відізвався Максим. «Доброго вам дня», – на пані Софія. «Чи не були б ви ласкаві звернути свою увагу і на вашого скромного слугу?» Софія знітилася. «Добрий вечір, Борисе Аркадійовичу!» З огляду на спекотну погоду, бос презентувався нині не у звичному довгому чорному пальті,